Zein da Gu gara, ea. Laranja zumo bat nahi dut eta umentzat izozkiak. Izozkiak nolakoak? Utsi da zu izozkien kartela aukeratzeko. Aukeratu alduzue? Bai, bi marrubizko kukurutxo eta limoizko polo bat. Eta garagardo bat hotz hotza Oz, ondo, torri. Itxaron, goxoki batzuk ere bai. Bi patata poltsa eta zego minola. Ederki, besterik? Ez, zen bada? 6 euro eta iruro gita zentimo. Tori. Eskerrik asko.